У багатого батька був один син. А батько нажив худобу не аби як, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові про те байдуже. Він виріс серед червінців, та вони йому недорогі були. Як дасть батько то він так і сіє грішми, як половою. А слід його сяє. Дивись, здивився на це батько. І гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. От і надумав з батько. Пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають. І де якийсь чоловік, і несе горобця застріленого. І заминулося синові на щось того горобця купити. Зараз і виймає золотого. «Дай мені!» – каже батько. Син дає. Батько замірився рукою стиха тиха на річку, наче хоче золотого кинути, а син байдуже. Батько вдруге замірився. Син нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батько, на що й до чого, а зараз поліз в кишеню та й виняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові. Ось віддай мені капшука з грішми. Син дає, тоді батько знов. Іди ж ти оце, як ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді гріх Син аж засміявся Піду, от розумний батько, чи диво то, червінця заробити Думає собі От і пішов він, і шов, чи довго, чи ні, та й замислився Що ж я робити вмію? Письма я знаю От і пішов він скрізь по городі шукати роботи письменської Та куди не підкнеться, скрізь не треба Тут уже і їсти хочеться. Продав він кожушинку. Ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у Крамарчуки. У приказчики питаються в нього. Де ж ви були? Що знаєте? Я жив біля батька, був коло хліборобства. Та й тільки, не треба нам таких. Узять вас треба за хлопця-попихача. Та би більше з'їстень заробити. Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра. Там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити. Найнявся він лантухи тягати. Так як лозинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими. Ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат-поліціянт побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого усе теж. Він уже і не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей зоставалось, а ще далеко до золотого, бо й плата мала і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралося в нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки. Здоров, тату! Здоров, сину! Ну, сину, приніс. Ліза син в кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось загорнене у ганчірочку А потім ще й у папірець, еге, червінець, та й боїться давати батькові Узяв батько, повертів того золотого у руках та як заміриться на річку Син як ухопить батька обома руками за руху, як крикне Ой, батеньку, батеньку А сам як не свій Тоді батько засміявся та й каже Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківш лиха Як дістається червінець Ось тепер ти мені син і моя худоба тобі буде і з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий зробився.